Zkus jenom teďka něco, jestli to mikrofony jdou. A v tady bude jedna? Já myslím, že ta elektrika je tady úplně všude jedna a ta sama. Ty jo, Velorex Ty ale... <laughs> je tady. tak se to, tak... to nestráti. No jsem. takových Jo. Баха. Pomoci, nebo můžu jít, dělat něco jiného? Vem dohoz kudy, jo? Co? Takže dohoz kudy. Možná. V tom. Musíme. No, Musíš. V kolik? Zavíste. V kolik na značce, v kterých to spoji? Nevět. To je v spodě u skálu, ne? jasný. Dobrá, dobrá. Ventu, pracuji. A není tam vykřičení. to nevedle. No. Čau. Čau. Tak, e, nějak pak, no To ono už je 8 no, Tak to už bude brzo asi, co se tam sejdem To ale fakt bude 8 už, co? Je 8, no, ty, to třeba kdy uděláme ten táborách? No, asi dneska, ne? No. To se nedá s všechno Teď ještě táborách no. už je. Koupili jsme burty Ale burty jsou, chleba jsou Právě <laughs> Já byl skálu, <laughs> no, no, tak byl nás zachránil. Kde bym Je dneska, teda že přiveze ty klávesy nějaký jsem řekl, že tam půjde. zamknijme Takže jako je, ty, co má půjdu. A pak, že zejtra teda jste do práce. A pak, že zase jako z té práce přijede a přiveze další klávesy. To srande s tím. Vy musíte spad sátel, jo? Eh... No... asi to zvládne. No to co ti řekte, že No... Že jde... Jo? Že přijde nějak co on, no? Nebo něco... Později jako říkaj. Bude, jo asi jo, nebo on tam bude, jsme si vlastně řekli, sejdeme tak. Jo? Takže No, no, asi ne. Tady je někde. ale... No, hele, Davidovi. Tady? Nebo tamhle? Jo, to to Ne, to tady, takhle někde tady. jo, možná ta ulička. Já nevím. Jo, tady, tady. jsi tam pivo. Pak dohromady tak chvále, detektivku a dám dohromady píseň na sedu a jo píseň na sedu pak dám dám dohromady uh, morfíně, že jo? A jo David pozdravuje na vasu, basou linku kterou budeš s ním rád výzor. Svojí solovku. Solovku se poměl. <laughs> jo, automaty přes ten, že Přes mikrofon. Trošku to šlo. To je Ano, to je už Desítko ferrát nebo Plzeň, Plzeň nebo řeza. Plzeň taky něco kilo, to asi Co nějaký párky nebo něco? Jemní párky nebo jsou klobásy sírový? Hermelín nakladanej. Hermelín já si já možná tu klobásu vopečená klobása, šlavy, vopečená. Nebuďeme u papriku to si dává asi praskla. Tak, tu mm -hmm. tak paprikou. tak tak. Já ti jenom pekat, nebo je mám do vody? Já si já mám teda, tak já bych si tu si Vařenou. tak jo, to <coughs> <coughs> ne Co to 138 138 Jasně čekat Jo Super. No a to šlo, možná ten jeden kopák vystřednul a hodit tam ten dví nej. místo toho jsem dva krášku pak, no ale jednoho jí vystřednul tohle tohle Sná, nebo si toho nikdo nevšimne Přišimne Povídíme, <laughs> poslechnu A kdy to tam dneska No bylo by dobrý, kdyby dneska přijel No tak tak, věcně od těch dneska ale Tak Tak nejedním nikdy Přesně ale tak to tady všechno zrušíme. Já vymažu potupně všechno. Teď tam je Jo, jo. Někde ho tam najdeš, jo? Já myslím, že že jo. To přines včera Roman, položil to za zvěře. Roman je tady úplněčné, to už udělá. To je No tak si tak, jo, ty musíš je... Řídit Ne, Alko. Kam jineš? Nikam? No, budu chtělu věci, práci, vštěna, přijde si vště, si se. když to budu potom? Tak to šlaška byl třeba No, jo, tak to si mezitím nahraju. Rychle tu basu, aby mi ji neodvez. Budete zpívat. Bude tam písničky nebo. Hele, je to napováženou, protože... Byly nějaké texty, text, texty byly, jo. ale pak nějak ten počítač, když se rozbil, tak ty texty zůstaly v tom rozbitém počítače, nestihl jsem to vytisknout ani někam poslat. A pak náhle teda v tom případě jako nebyly texty, vůbec A pak se stalo, to jsem vám ještě neřekl, že přišel od Filipa šeňkrát jeden text, který jsem tak zkusil, můj, jenom napsal, s náhodou a co mě. Tak to mi, něco poslal. A pak tam mám jeden nějaký, který jsem rychle vytvořil. A pak ještě. A ne Ne, asi Já myslím, že spíš ne, ale třeba taky dvě, tři věci by tam být mohly. No, ale teď to hrálo. hrálo, pamatujte, to přece hrálo, se nemůžeš jen tak, no nic eh, Tak bych se přece jen podíval na tu pojistku že? Moc tomu nedávám, ale se sem znova vrátil. No. C'est un To je jedna i šelbůvá, ty se, včera. Ona byl, je tam, tam, co koukáš, tam, tam jak, jaký gafatek tam hmm. přesvědí. Tak tím začítají tím tématkem, že bychom něco tam... Úplně normálně, jako kdykoliv předtím už hodněkrát jsem připojil, připojil hard disk a no, vyšlo jiskra. Počítač byl. Asi stalo někdy. No, to se mi právě stalo třeba před týdnem. No. No, to vůbec si jako nechápeš, jak je tohle možné. Teda já to nechápu. Ještě On je v záruce, záruce, ale zrovna byl potřeba vejít. Ne, ne, to je česká záruka. Zrovna byl, ale... Pýhoděl. Začínám volávat, že nám nikdo nepovíše. Máš tam tomu tak za tři mm. stavol, než, tak, no, tak tomuhle se mi nechce teda vůbec vědět, no, že tady to, to... Které... Tady... No. ne. Snad to je parád, že to bylo pravdě úplně když se neobrží závodit. Tam to tamto se odevře, ale tam to maximálně klas. zahraje ně, ně, nějakou písničku. Hlavně že mám no, ty dost čokolády. Jo, ty... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> to je to. Dobáš, že jsem rád, že máš čokoládu a už může být v klidu. Hele, ještě dost čokolády. Nemůže se nikomu nic stát. No, právě. Chodím, chodím, běhám a hledám. Hele, to je prostě, to je znamení. Znamení, který nám říká, už se na to jednou a provždy no je To trochu žalostní, ale jsem se dostal přiznat se rále to No to je... Já no jsem <laughs> za to přece nemožíš, ale jak je možný, že se to stalo už po druhé a u tebe? A zrovna si přijel Zrovna si telefonoval, že přijdeš, a zrovna to spadlo No, prčic Tak jsi ti děkujeme ale, to tu bude dost Děkujeme, obtížný. Nejbarák. No, nebo no Po tomhle bude hlavně obtížný najít eh, najít tu správnou motivaci pro, pro další pro další nahranu. oni mají všichni no. úplně jiný vidění toho, jak se taková situace řeší, když použije ty PC a když nepoužije ty neče. prostě úplně jiný. A v čem spočívá? v tom, že když něco neodevřeš jako jednou na tom meku, tak už to tam neodevřeš nikdy, prostě je buď anebo. Tady oni mají různý nějaký, a nevím, říkal, abych si něco stáhnul z netu, nebo tak jako je... Kdybych tam nic na ne... našel Asi. tohle řešení, ten případ. Ty písíčkaři, ty se mají dobře. A teď konce to čtyři s na tři to je Dominique, tady. Cora. Cora. to víc že dvě Ty tady. sedí. jsem Já tady. Jsou tady. tady. tady. Ahoj, tady. tady. Práce ty prá, Ne, Ty jsi v práci? Já no. se jít na voleb a já se mě nechci dneska. No, mě, no. mě to je jaký práci. Cool. Díky. Asi jsem předlí a hra nějaký písničky A baráček. Jo. za hmm. zakřižovatku. Hmm. To je jiný jo? To je tvůj. jo? Hm. jde. Já jsem pělo prosím ti. Mm. Já na jsem na Já Já na a no, my ty to Že A v pohodě, mocí, no, nahrávali nějaký saxofony pro nás, takže seděli to pouště pouštěl, z čeho to jako pouštíteme?" to nezáluhujete. A říká, "No, to je kvůli těm normálmu že to jako v pohodě. Vody a obarva ty vždycky prostě spadly, hotovo je lována. Všechno v prdele. Ale to Pojďte. z toho dnes oh, To jste ještě úplně. To se teď víc nám dám. Teď ten předtím Tomášovi vyhořel no, úplně kompletně s tím programem. Co se učil o tom od kamaráda? To je jeho tělo se stejným programem a tenhle jsem měl prostě nějaký nelegální, že jsem mu zamknul ten program. Že? To je my mi se že je Má tam ještě jeden a ten nedělal tržničem. No, nevím, že je taky nějaký Zná, nebo jako nebo, nebo, nebo, nebo, nebo, nebo, nebo, rozbitej, nebo zjistar, nevím, no, by se to A já mám, jako já si všechny ty softwary aby to, jako se mi tohle nestalo. Tak se to stane to, že mi vyřešil čtenář, protože teď už ale tomu nikdo no. ale timing, komu prostě se zdá, že správný načasování, že mi napodcem prostě svaté navítě. Ale struktura je zepáně. A, a, a ne, no, to je ono, že ta myšlenka, kterou jsme zrovna má, tak třeba už pak nebude. To nebude určitě, ale třeba, třeba... třeba bude, no, hlavně no. Je <laughs> díra tady. Je pod sestav, v na to je. Vytkává. je vytkává. A to je ono. Vždycky ty nejlepší kusy, jakoby, co někdy vytvořil. To prostě zmizelo. Jenom to bylo v tu chvíli. A to je to zase hezký. připojenej po každý k internetu. Nám to je opravdu zapeklitý. Co tady děláte ty vole? No to ani nevíš. <laughs> to ani nevíš, co mi tady děláte. Co ty tady děláš? Hele, když... co, t... co? Co? Pustíte mi. No. <laughs> <laughs> hodno? Jak se? Co děláte? To nic? Co je to vyjde? Původiny podlocco schodíš, jo? Spadlo to? Ne, zapl si. Keď jsi prdy měl prostě nějaký ten a všechno se to zamklo a oni si do toho Keci prdý vole do tu by si, nevím, jestli byli o spodě Asi vy si mi hoděláte prděle Ne, čeku Není není to srandu je to pravda. Um, že jediný co ne, tak stáhnu Tomáš nějakou limitovanou verzi, že se to dá prostě pouštět. Jako ve stereo. Ale už to myslíš, hraješ, už to že se neuděláš, to nepřidáš, prostě nic to A pak jsme si řekli, že je to asi správně. A že nahrajeme prostě všechno naživo, jenom do stereo. Jako? Prostě tak, jak hrajeme, nebo pravdy? Dobře, tak já mám stojany, jsi to postavím a jdem Ech, na to. Super, ležit, já a, ale já budu hrát to, co jsme nahrávali, protože mi se to docela líbí. No ale pak to ještě pokračovalo dál. Tohle je celá příhoda. Čtyřhodinová. hodinová. když jsme přišli ze spory, tak jsem stáhnul nějaký 14-denní verzi toho programu. A už to zase může nahrávat. To je Ale ty bylo jako to bylo. Moc tak věřil, já to věřil, tak to věřím. Ale to jsem stáhnul teďka. A ještě no. co to bylo? Jako, že jsem musel jako, běhat nahoru se k tomu připojení to jako odemknout. Pak jsem sem přišel dolů, zavřel jsem to, ono to zase se chtělo odemknout. Takže je dobré, ale rozumím a ty kerý prostě se nám jako nelíbí. Běch vyhodil. o je pochýbnost. Ne? ty koupíš si dělat. Už se odreagovali. vodou dragovali. Snažil si Já si chudá, chudá, taky a cigář. Já ti chci, chudá, že jsem si začal aby jako, jsem se úplně tak smířil, s tím, kdo to hrají, nažilo. Já jsem se na to vlastně Já jsem že. kláves bez toho korgu. Já jsem to taky. tady taky špinavý že bych prostě nahrál třeba pět písniček, které jsou všechny a takovýhle jako bycíle už taky víš, takový nějaký jako říznější bycíle. Víš, co, když hrajou ty akordy, já už pak nic nezvládnu, jedině je to dohromady. Já, já to myslím, ne, tak to nemyslím. Já jsme říkali s že bychom nahráli třeba pět věcí, takovýchhle, no, a potom my jsme si udělali třeba několik nějakých sešnů. Zase třeba by mohly být s tím korgem, já nevím, to pak jako mm -hmm. nevím. To vlastně to, jako, to je na tu poradu. Dobře. No. Tak my teďka máme plán pro radost si nahrát něco. A pak bychom mohli udělat tu poradu a napsat si plán na zítřek. Dobře. Hm? Je to, ja. No. ještě na ty. No, ne. jako Proč Ale ne? Ti, že ten dnešek byl opravdu velice zajímavý den. Děkujeme. No, jako to... to je fakt třeba. to je fakt třeba. Ne, to je fakt třeba. Tím, že si přišel na video, panu, je to tak jako zmeň. Nic. Máš to se tohle, tět, tět, tět, tět, tět. No až po tom, co jsem si dal ten párek, tak mě to napadlo. No, myslím, že bychom nemuseli přeténovat, ale tak abychom nemuseli už vody 4000. Chystáme další 14-denní verzi, jaký se to míchá. <laughs> Už jste si si 14. na druhý e-mail, že jo, mám dvojí. mám, mám tři e-maily, takže... Je to můžeme na můj, že jo, to je vtáždět. Založím asi bych to koupil, že jo, ale... <laughs> je to síla, no. Zám. Hele, tak, tak teď to řeklí, jak to bylo. Já, já, já bych si jenom zakouřil. Protože... To toho nahrájem mezi tím, no. nebo? Já asi odejdu. Taka. Pak mi to ale pustíte. Hm. To Samo. už slyšíš. Já <laughs> slyším jenom basu oblicí. No, ale my nebudem, já nebudu hrát basu asi. Ano. Nechali nahráli už já nevím. To a je ta ta. Chub chub to či, či, či, či, či, či, či, jak jak si nejde ta druhá tu tu tu. Jak si říkal, že jsme to nahráli po celý a pak to nechali jenom v tom refrenu, tak.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 Vyče nějaká otravná melodie. Ale ty první večer, jak tady si s, s nima furt... Mám úplně zapomněl, které to byly. Jak ten první večer jsme si to furt notovali. No to ještě. No. To je jaksi zkreslil do takového... Takové... Vlova, no, ano. Možná, že Možná, že jo. Možná, že jo. Ty. Co Jo, dobrý. By to vím, ale tam v ty detektivce, tyhle, tyhle, tyhle, tyhle, je tyhle, tyhle, tyhle, tyhle, tyhle, tyhle, tyhle, tyhle, tyhle, tyhle, tyhle, ty akordy jaký... Jo, jsem Co? se Já se se se A pak se <rý> To je ještě ty kytary a hraješ, když jsem to děšil. To je bájelaře kytary, nevítej. Neboži mohli... Já hrazu. to hraží. A to Oj, ty útle končí, jsou teď jako skříma. Šel bych. A se jaky spívat ty ale ráno vždycky jako mám takový ten lenosti. <tějí> no? lenošství. jako že bych ještě spal víc. Zau, ale to jsou fakt rály to není obložka my jsme vlastně ne, bratři Ormovi ne, ne. musíš, ne? ne to, ty co to hraje, já ten co na ty kytary ale už je Vlado Orm ty, vaděl, zavoláme kamen hodíme ne? přijďte ty umládnit 20 let? Asi jim napíšil ten MySpace, že by jako, bylo potřeba udělat nějaký projekt společný. A kdyby museli napsat texty. Jaký texty v To bylo vždycky nejlepší. Sírky. No? Tak a teď je úkol to je to a otázka zároveň. Tak do týletí nahrát basu a byt. No? Si ještě vůbec jde tam? No, ke konci bytí asi jo. Já bych tam basu nahrál jako jenom... Pum. Pum. Pum. Naprv, <nabrv>. Ale od půlky třeba, úplně. Mm. No, jenom. jako zároveň byste mohli. Mm. Ale už taky jo, chměl, jako jenom... Dobre, by to hrozný brutus nakonec, ale když se to vůbec je. To, a tam bude to, ještě to zpívání, spíš takový nějaký šu-šu, jenom. Aby se takže i jako směnáé vlastně. tam jsou ty, ty kolegy, tak. Hmm, nebo přiznes, ten rytmus, co tam je. Hm, je dobrý totiž, to jede bez hajt. Ta no. hajtka. Ta myslím, no. že to tak to ještě rozjede. Ale ne jako šestnáctka. Ne, ne osmička. Otničku, no, otničku a tenčku, a tenčku, a tenčku. Když rytmus, měl by to nějaký ale jiný krásčí rychlíček. Když tam ten flechou radit tu basu k tomu, protože to je nějaký rajský důručka. Dobrý. Tak jako šustý. Dobrej, borne, já se se radím, obliň, hm. A teď mi ale někdo řekněte, jak se tam mám přeladit. K těm kontíkům. Hmm. trošku. A B C D Tak tu si hrala viděl? No sí. Tohle jo, Tohle je, no, to co není je sot. A vědče, každý pět, no. A to s ním hraje jako... počkej, vy to s ním hraje ty styráče, ty Tohle, a... Já nebudu. Mm. To muselo hmm. i hmm. Dobro, tě, těch to někdo z toho Dobře, Do těch bazarů, tam na tý musický RL. Dobře, tam mám ty pračku novou. Tak je 5 kg. A No to si, ale tamto je i takhle napsaný na těch bazarech, tam je už ten... 100 bazarů, taky. Já jsem si taky mě zakázat nějak nej, ale prostě se to nepodařilo. A vůbec ta je takový tam jsou tyhle, které 100 bazary a teďka tam jsou ještě herny. Taky je to. Takže prohrajš než ty hraněkovou no. no. krát, no. než dáru To je Co Co si si Co si Co si A tam do čísla, Nebudu do jsme se petou čísla a tím Světlil že už ten... říkáme no svý Nějaký radši booster, bez boosteru to nemá, víc jsi tam vůbec hrad? ne? Co myslíš? No nemá, nemá. Všechno Zažijeme všechno, ne? No. Máme budoucí natočovat na níž takový ve. A teď mi odpověř na otázku. Ano, a hezky se odpověděl, musíte nejít. To je pěkný, to si tam ne... A do čo, si to chceš? Otázka zní? tak kdyby to někdo nemusel poslouchat. Poslouchal si D ještě, Rejne? se to tam je, tak se to... To je to, je to, je to, to je je to brá, je, to brá, je to brá, ale... to koupit, ale... Za oknem hospody u skálů vychvětla důha A druhá <laughs> A já... To je ne, nepopsat, se nedá slovy popsat, že jo? Nepopsat, to je krása. Je tam jako jedna duha a pak má takový, takovou ozvěnu ta duha, vidíš? jako oh. optickou ozvěnu. Krása. Kdokoliv to bude tohleto slyšet... To mu srdce zaplesá. Ta duha? Ta je na nebi. Ta není? Tady u nás, ta je na nebi. Já bych se naspíval tam, tam, tam za tou duhou. Ale za duhou. Ale jenom mě před tím stromem. to je optický klam právě. Dluho není optický král, je dluha je, dluha je, dluha je rea, reálná věc, událost. Ne, ale když něco vidíš, tak, tak je to událost. Já hlavou. Bar? <laughs> bar. A bar víc, Bar, to, bar, to, bar. Všechno bych vzdává. Všechno se Ne, to, je Ty To je Co to ne, je tohle to vzdáv. je to věc. <laughs> <laughs> věc. <laughs> Může... Může... To je volna, to mou? Ne, to Musíme točit, nem se natočí do likafonu, megafonu. Hankuje Janka zinky. Hankuje Janka dzínky. Já <skránky> jsem <skránky> <skránky> <skránky> <skránky> <skránky> To fakt dobrá Právě. Mám vím akurát. Akorát já... má tu stopáš, má výborně, akorát Kdy mám... už bych to... A tu mi fakt první, jak je opravdu dobrá no. Ambient, David jsi neselý ambient Jo, neselý David Ambient, David hrál sedm pětin. Ne, počkej, sedm čtvrtí, čtvrtí. Ale je to jako... 7 pět. pět. Sedm, pět. Jsme nebyli někdo schopený to spočítat a dohrát tam cokoliv jinýho, jak to je David Davidova solova. To se musí, jo, to se musí převíst na ty, na... na... Time no, když ty řekai, když to tak to Náhli do tvých okenů. Je to dobrý Trojku na, na jedničce. Ty <tějí toho> <tějí toho> <tějí toho> A to je. To je ten, to přišel z toho nákupu s nějakým nápadem. se nahrávat bytří. bytřík Ty se Tak Ani asi Bylo špatně, A zase toho to udělat dobře. To je <laughs> To jo. A už to je na lepší. Jak se týká. Na A ty jak si vykoup z to je v pohodě, tak pak už to zase bylo. No, jste odcházet. Myslí. No, jsme hned začali něco dělat, tak jsem řekl, Já jsem právě myslel, že ještě na to, že půjdem, pak zase, že ne? a pak... Že si dám srandu srandujejt. A pak kvělež řekl, že teda jede. Ne, já to ještě je, na práce. No. Myslel, jo, to bylo v pořádku. A tam byl takový moment, kdy když se to jako dalo přelomit, a pak se to nějak zlomilo zase zpátky. <laughs> můžeš, nevím, v klidu teďka to zbalíš a to z Izbicova všechno, to je všechno. Jo, eh, takže... Bas. Co bych ti tak na ty Vycílouši dal, aby se ti to líbilo? To je o oktávu níž Ještě hodinu no Ale to bylo takový Ta hájická byla jaká No ten dupák by to snes Hele, dávám ho o oktávu Jo, hmm. to vždycky vytnout do těch sluchátek To je ale tam už moc pak zvukovit. Ne, já jsem tam dal... To je to jenom dupá, ne, já jsem dal jenom... ...cečku oktávu si Tresky A teďka se 8 Nebo 12. Dvanáct No jako, kolik je? Ale oktáva je Já vím, ale tady koukám, po čem to mají značeným? Po půl ne, určitě To se a jítka teda... jde s náští Čo? A teďka není vůdětá, kterou vytávu Co myslíš, to je Normálně. Jo A to máš, nechopak si, nechopak To taky, Co A Všechno? Ní... zaniká přes ten kopár. Ten, ten a na ten větmičák dáme ještě a to bude ty No, tukat. a vlastně nemusí být ani od tu oktávu níž, To už bylo no, moc tý rozprost. To fakt bude krásný, takže... Vyvoní to nady. Super. Teď si třeba hradu znovu ten začátek, ještě, jsem se teďka trochu rozehrál, aby ta první basa byla pěkná. No. To bude takový strašidelný hybou, že mm. jo? Takový jako pytani. Tak si dáme ty količky na nos a ne, ne, nemám ne. A Tak mám to nahrát? Ne, no, určitě, určitě. To bylo s tím, jak jsem hrála. Takový, no. I takový, ty, takový, to takový, to takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, takový, Duhdihdududu dů. oh, ty vole, musím okamžitě odjet, ty vole <laughs> I vy máte I vy máte zprávu I vy máte možnosti nekonečné No Tak Tak pípni Pepičku Buk, Sláva! si <laughs> <laughs> <laughs> skládku? jeden to je těžký, Slykaj, <laughs> <laughs> <laughs> ale, ale nejhorší by bylo na jeden ton. to skysím. ještě jakoby to rozdělení na půlku, že? Tyhle ty hrajou jakoby ještě sami. Jo. A když to překneš od té pětky nahoru, tak ty ne, to už reaguje jakoby na to. A ještě je tady. A proč to? Minimál, maximál, Tak. taf. Ty chcíš minimál. Aha. Minimál. maximál. Většinou tyhle čtyři, protože tyhle ty už, to už hraje a to je jo, trpný, Jo, to je trpný. Tyhle 4 plus tyhle čtyři. A jak se tady tohle všechno na tom funguje? No, funguje. Jo, jo. Tak nepodal byste mi teda stojala tamhle ten? Tenhle? No, To začíná být složitý. Tady je Jo, ale bez toho mikrofonu. Čep, čep, čep, čep, čep, Podám se. se koutil včera určitě. Ty vole, bratr ani tady nebrmůj, jo, a už tam jí půl kaboru, že si spadnou do bicích, tyhle. To, to je oblast... a, to, ještě. Ještě. to je hrozná, jako drvna, ty vole. Když domů a tatínek, no, pěkný to bylo včera, většinu? To bylo štátko. Říkám, co, jako, no ve zprávách to říkali. No jo, ale když se srandáte. Ta a to bylo krásně. Co jako. to, to jsem ještě neviděl, nikoho spadnou do bicích, jako, Může fakt jsem to ještě neviděl. Já jsem se lek, když to nějak pomlácený. Já jsem trošku pomlácený, ale tak jako decentně, A ty si tak jako přiběhl a já jsem tam vyjedl. Tych chvilku si to jako nepamatuju, to jsem nějak asi vypnul. Jak no. jsem byl spadl A teď jsem jako viděl, že jsem tam spadl, že nemůžu nic dělat. Ty si tam tam jako... Tako... A to moc, tak jsem to nastavil. Ne. <laughs> Číko, já vidět, ty jsi Že Jakou to? Prostě. <tějí> ne. Ale je rost Ale je dost. Když se to ní prostě schopem. Co jste tady Ničeho, viď, prostě na začátku nemáš nic, a přesto, nějakým no, způsobem... Je tak nic, a ještě na druhý, že třeba uděláš jako trošku něco blbě, a stejně jste nakonec dobrý. Jenom, jestli si to jako... jenom nejsou ty představy naše. Hmm. No. Je, že Ale... je blbý, dobrý nebo <laughs> dobrý? No, to no, nevím.